Ziua de 8 martie, în perioada în care eram copil, o știam ca ziua mamei. Din anii 60, când am început să cunosc aceste lucruri, până în anii 80, am știut că este ziua mamei. Din anii 80 s-a schimbat ceva. Femeia la noi în țară a fost emancipată și... A devenit ziua femei. Ne bucurăm de această sărbătoare, femeile se bucură în mod special, pentru că cu această ocazie copiii pot să-și arate recunoștința și cinstirea lor față de mamele lor, față de bunicile lor, față de surorile lor. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei 15, cu 4 spune: Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta. Cinstirea mamei este o poruncă a lui Dumnezeu. Ea nu trebuie să aibă loc doar de o martie, ci trebuie să fie o atitudine a copiilor față de mamele lor. În Proverbe 23, versetul 22 spune. Nu ne socotim pe mama ta când am bătrânit, până în adânci bătrânețe, mamele rămân mame. Ce m-a uimit pe mine, un verset din Isaia 66, care spune în felul următor, versetul 13. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Dumnezeu compară mângâierea mamei cu mângâierea pe care El ca Dumnezeu o poate acorda ființei umane. De aceea, cuvintele ei, atingerile ei, îmbrățișările mamei nu au echivalent în viața unui copil. Doar Dumnezeu poate echivala această mângâiere. Dumnezeu a pus ceva deosebit în femeie. Dumnezeu a pus ceva sfânt în femeie. Nu găsim la bărbați așa ceva. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. De aceea... Permiteți-ne în această dimineață să vă cinstim. Că sunteți fete, că sunteți mame, că sunteți bunici, că sunteți soții, permiteți-ne să exprimăm cinstirea noastră, recunoștința noastră pentru tot ceea ce Dumnezeu a pus în voi, în familiile noastre, voi sunteți cele care, faceți să simțim emoții pe care nu le putem simți fără voi. În familiile noastre, dacă n-ar fi Marta, casele noastre ar arăta ca niște cavouri. Liniștea, pacea, în mod special atunci când sunt mulți băieți într-o casă. După ce Marta își face treaba, totul se liniștește. În societate, voi aduceți echilibru. Când bărbații apasă pe accelerație, femeile apasă pe frână. Voi aduceți culoare. Voi aduceți viață și voi sunteți cele care, dacă vă implicați, totul se schimbă. În spatele fiecărui bărbat puternic există o femeie puternică. În biserică însă sunteți singurele pe care Dumnezeu le-a găsit vretnice și pregătite, să-și împlinească planul mântuirii. Voi sunteți cele care răspundeți mai repede decât bărbații. Facă-se voia ta. Sunt la dispoziția ta, Doamne. Și când o femeie se pune la dispoziția lui Dumnezeu, se întâmplă minuni. Joi am fost... Întărit de ceea ce am văzut în locul acesta. Femeile se mobilizează și în biserica noastră și vom vedea lucruri pe care nu le-am mai văzut. Voi sunteți cheia pe care Dumnezeu o folosește în locuri în care bărbații nu pot ajunge și nu pot pătrunde și nu sunt eficienți. Femeia a fost folosită și a fost cheia în plantarea de multe biserici. Biserica din Filipi a existat datorită unei femei. Femeia a fost alături de apostoli. Femeia a fost folosită de Dumnezeu ca prorocițe, ca diaconițe. Femeia, chiar dacă nu este evidențiată atât de clar și plenar, este unealta pe care Dumnezeu o folosește și acum, în biserica sa. Femeia este prototipul bisericii și n-a găsit Dumnezeu altă comparație pentru mireasa sa, pentru marele eveniment care ne așteaptă, decât femeia îmbrăcată în mireasă și femeia care este gata să stea la masă cu mirile ei. Vă cinstim, vă iubim și vă apreciem la mulți ani. Dumnezeu să vă binecuvântez! <plos> Marți! Așa cum a fost anunțat, va fi un film. Cei care l-au văzut din biserică, familiștii care l-au văzut din biserică, au zis, e păcat să nu îl punem la dispoziția bisericii și nu numai să-l vedem pe un ecran mic, să-l vedem pe un ecran mare. De aceea vă provoc. Nu trebuie să pregătiți nicio tematică nu trebuie să faceți nicio lecție, veniți, dar nu singuri. Aduceți cupluri cu care sunteți în relație, pentru că vreau ca locul acesta să fie plin și vreau ca Domnul să schimbe ceva în familiile noastre. Vă așteptăm. Aș vrea să continuu tematica pe care am început-o cu două duminici în urmă, și anume, cum putem să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Am văzut că în lumea în care trăim astăzi, avem nevoie de o călăuzire continuă. Nu în mod sporadic, doar din duminică în duminică. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, avem nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu în situații specifice ale vieții noastre. Și am înțeles că este important ca fiecare din noi să avem un GPS spiritual. Să ne putem orienta când ajungem la răscruci de drumuri, când ajungem în situații incerte, să avem certitudinea, acest, aceasta este voia lui Dumnezeu și să mergem înainte animați de această certitudine. Că facem voia lui Dumnezeu. Sunt momente și au fost momente în viața mea când... M-am uimit de modul în care Dumnezeu lucrează. Ne dăm seama de aceste momente după ce trec și după ce încercăm să procesăm cu mintea, cu logica noastră, ne dăm seama că sunt momente în viața noastră când luăm decizii, și asta se întâmplă în mod special pentru cei care se încred în Domnul, și nu avem nicio bază logică. De fapt, vreau să vă spun că relația noastră cu Dumnezeu nu este bazată pe logică. Nu este bazată pe raționamentele noastre, pentru că depășesc limita raționamentelor noastre. Relația noastră cu Dumnezeu, în primul rând, este bazată pe credință. În al doilea rând, pe încrederea noastră în Dumnezeu, pentru că știm cine este El, ce poate El să facă și știm că El n-a dat greș. Și de aceea mergem când simțim că este călăuzirea Lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului din Roman, din capitolul 8, începând cu versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de ropie ca să mai aveți frică ce-ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al Lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului, Tată din ceruri, vrem în această dimineață să pătrundem în tainele tale, mai mult ca oricând, Vrem, Doamne, ca Tu să activezi această entitate spirituală pe care Tu ai pus-o în ființele noastre, ca noi să primim adeverire din partea Ta, Doamne, asupra lucrurilor pe care nu le știm, nu le cunoaștem, dar trebuie să acționăm în virtutea lor. Luminează mintea noastră. Te rugăm, Doamne, descătușează emoțiile noastre. Te rugăm, activează voința noastră. Pentru că vrem, Doamne, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău și nici de cum de firea păcătoasă. Îți mulțumim pentru lucrarea pe care o vei face în viețile noastre. Amin. Duminica trecută am înțeles prin acea ilustrație pe care am prezentat-o, o caleașcă la care este înhămat, sunt înhămați trei cai și pe care un vizitiu îi conduce. Și spuneam că Cai pentru că sunt mai sălbatici decât vacile, au nevoie să fie puși în ham și au nevoie de zăbală, ca să îi poți conduce cum vrei. Nu știu câți ați încercat în săptămâna trecută să conduceți mintea voastră, emoțiile voastre și voința voastră și să încercați să le țineți în frâu ca nu cumva să păcătuiți, ca nu cumva să faceți lucruri în contradicție cu voia lui Dumnezeu ci să mergeți în tot ceea ce faceți în ascultare de Dumnezeu la început nu-i ușor pentru că Atât mintea noastră, cât și emoțiile noastre, cât și voința noastră au fost alimentate de natura noastră păcătoasă, de firea pământească și și-au făcut de cap în viața noastră. Și acum când noi am decis că în viața noastră nu firea pământească este cea care ne va conduce, pentru că Apostolul Pavel spune cât se poate de clar. Fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. În momentul în care ți-ai predat viața în mâna Domnului, în momentul în care ai venit înaintea lui Dumnezeu și l-ai recunoscut pe El ca Domn al vieții tale... Tu nu mai trebuie să dai nici o simbrie firii pământești. Firea pământească trebuie să asculte de deciziile care vin din partea lui Dumnezeu, care alimentează Duhul tău, activează Duhul tău. Și astfel putem să zicem cu toată certitudinea, cum spune Apostolul Pavel, Însuși Duhul, Duhul lui Dumnezeu este cu mare adeverește împreună cu Duhul nostru. Spuneam că Duhul nostru este interfața de comunicare cu lumea spirituală și când Duhul lui Dumnezeu activează Duhul nostru, noi nu mai suntem conduși de firea pământească, ci Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul nostru vorbește ființei noastre, omului nostru lăuntric și îi spune du-te la dreapta și du-te la stânga. Stai pe loc și așteaptă că vei vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Nu te stresa, nu te enerva, nu încerca să-ți faci tu dreptate, Că eu voi lupta pentru tine și eu voi scoate dreptatea la evială. Am fost într-o situație în care cineva a venit la mine și mi-a spus Domnule, nu ne cunoșteam așa de bine. L-am mai văzut eu de câteva ori. Eu mă mut din România în Ungaria. Am mai multe terenuri. cumpără de la mine că eu nu mai am ce face cu ele. Și m-am uitat la el și am zis în sinea mea, cum să cumpăr? Nu, nu eram pregătit de așa ceva, dar ceva în mine îmi spunea, cumpără-le, cumpără Apoi l-am întrebat, dar știi unde sunt terenurile astea? Nu știu undeva pe aici. Asta m-a băgat într-o încurcătură mai mare. Dar ceva îmi spunea parcă cu glas și mai tare. cumpărăle, cumpărăle. Și atunci am zis, bine, le cumpăr. M-am dus acasă și i-am spus soției și i-am zis, m-am cumpărat niște terenuri. Dar, primul lucru, unde sunt? Nu știu. Bă, dar tu ești om înțelept, domne, dar încă așa ceva n-ai mai făcut până acum. Cumperi și nu știi unde sunt. Bă, nu știu, dar așa am simțit eu să zic că le cumpă. Și bine a fost că n-a făcut scandal mai mare. Și am ajuns la concluzia și am zis, ok, domne, dacă nici nu costă chiar așa mult, ne-am cumpărat. Vom vedea noi ce-a Vreau să vă spun că m-am trezit după câtva timp că a fost o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. A fost o binecuvântare pentru mine, a fost o binecuvântare pentru omul respectiv, dar în mod special a fost o binecuvântare pentru mine, a fost o binecuvântare pentru biserică, a fost o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu. Dacă mai fi întrebat și dacă m întreba astăzi, de ce ai luat acea decizie? N-aș putea să-ți explic logic, dar ceva din interiorul meu mi-a dictat lucrul acesta. Fă lucrul acesta că este bine! Frații mei, avem nevoie de o călăuzire de genul acesta... Și în ceea ce privește călăuzirea Duhului Sfânt, primul lucru despre care vreau să vorbesc este mărturia lăuntrică. Modul în care Dumnezeu ne vorbește este această mărturie lăuntrică. Însuși Duhului Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul nostru, adică mintea este scurcircuitată și tu simți că vine, că este o realitate, că este ok să asculți această voce interioară, această mărturie interioară, dar n-ai nicio explicație logică. Cum putem defini această mărturie lăuntrică? În primul rând, aș spune că este o intuiție a Duhului Lui Dumnezeu în Duhul nostru. Este un mod în care noi știm că aceasta este voia Lui Dumnezeu. N-avem versete biblice, nu avem raționament logic, dar știm și avem toată convingerea că este voia Lui Dumnezeu. Că este ceva care din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Său, activând Duhul nostru și creează această intuiție sfântă. Apoi, această mărturie lăuntrică aș putea o asemăna cu un semafor care... În momente de așteptare, când ești gata să pornești, îți indică direcția în care ești liber să pornești. Și când dai un semafor de genul acesta, nu semafoare de genul cum avem în Oradea, pentru că în Oradea știi câte secunde mai ai. Și stai liniștit. Ăsta e un semafor, fără să fie afișarea numerică a secundelor pe care le ai până se schimbă culoarea. Stai în așteptare, cauți voia lui Dumnezeu și la un moment dat se aprinde lampa verde și tu știi că trebuie să mergi înainte. N-ai vrea să ai o călăuzire de genul acesta? n vrea să ai siguranța Unui semafor spiritual În viața ta Să știi când să mergi Și când să te oprești Când să iei la dreapta Sau la stânga Când este liber la dreapta Sau când este liber la stânga Eu doresc lucrul acesta Și aș vrea ca Duhului Dumnezeu Să lucreze în viețile noastre Ale fiecăruia Apoi această mărturie lăuntrică aș asemăna-o cu o lumină care luminează în întuneric. O lumină care îți aduce descoperirea realității, a situației prin care tu treci, fără nicio explicație logică. Doar vezi și te minunezi și spui, asta-i realitatea, ce minună!” s a aprins lumina, văd cu claritate tot ce se întâmplă în jurul meu. Este ceva extraordinar, în întuneric să ți se aprind o lumină, mai ales când treci prin locuri pe care nu le-ai cunoscut niciodată. Mai ales când treci prin situații pe care poți să spui, nu le-am experimentat niciodată în viața mea și vezi că se aprinde lumina lui Dumnezeu și farul lui Dumnezeu luminează înainte și tu vezi de departe orizontul vieții tale se lărgește se lungește, se adâncește și oamenii rămân mirați și zic Domne, cum poate omul acesta să aibă o viziune atât de clară? Simplu Lumina lui Dumnezeu s-a aprins în viața lui. Apoi, această mărturie lăuntrică este ceva care ne dă un rezultat final fără să ni se prezinte procesul care a avut loc. Exact așa cum noi mâncăm un măr și când iei un măr în, în mână, te uiți la el și zici ce frumos e. Parcă te îmbie să muși din el. Și după ce muși din el, vezi că e ceva extraordinar, e mai mult decât ai văzut, pentru că îi simți gustul. Este aroma pe care o simți. Dar mărul este rezultatul unui proces extraordinar. El am plantat niște pomi și în timp ce îi plantam, îmi imaginam poza pe care am văzut-o despre fructele acelor pomi și parcă savuram acele fructe. Mă, îmi imaginam că voi merge acolo și voi lua acea Pară mare, gustoasă, zămoasă, cu miezul roșu. Păi când am pus piersicii la fel, am făcut lucrul acesta și deja, deja este acolo undeva, în mintea mea, rezultatul final. Fără să mă gândesc ce se va întâmpla, cum se va prinde pomul, cum va începe fenomenul fotosintezei, cât de complicat este acest fenomen al fotosintezei, apoi vor apărea florile, apoi vor lega fructul, apoi proces care va dura câteva luni de zile până când voi ajunge să gust din fructul respectiv. Dumnezeu lucrează în ceea ce privește călăuzirea noastră în felul acesta, el ne dă mărul în mână și ne spune, gustă-l că l-ai primit de la mine. Și dacă tu primești de la mama ta și de la tatăl tău ceva, ai încredere în ei că e bun și că nu te poate deranja, nu poate să-ți creeze probleme. De aceea, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este interesat în viața noastră ca noi să avem această mărturie lăuntrică, această intuiție sfântă, acest semafor sfânt al lui Dumnezeu, să avem această lumină care împrăștie întunericul din jurul nostru și care lucrează în puterea Harului lui Dumnezeu în viețile noastre. Întrebarea care la fiecare din noi va decurge în mod natural nu este dacă vrem să avem așa ceva. Pentru că am toată convingerea că fiecare din dumneavoastră vrea să aibă așa ceva. Întrebarea este cum putem să sesizăm lucrul acesta... Cum putem să dezvoltăm această mărturie lăuntrică ca în orice situație ale vieții noastre să avem această călăuzire a Lui Dumnezeu? Această mărturie a Lui Dumnezeu să fie activă în viețile noastre, nu latentă, din când în când să mai fiu înștiințată de Dumnezeu. Dorința noastră fie fiecăruia, ca și copiii Lui Dumnezeu, este să beneficiem de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și primul mod în care Dumnezeu ne călăuzește este modul acesta, prin mărturia lăuntrică. Cum putem să activăm această mărturie lăuntrică? În Iov, în capitolul 18, versetul 5, găsim scris Lumina cerui rău se va stinge dar celui bun se va aprinde. De ce? Psalmul 18, versetul 28. Tu-mi aprins lumina mea, Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Aleluia! Ioan 1 cu 9. Lumina aceasta este lumina adevărată care luminează pe orice om venit în lume. Ascultă, dragul meu! Mărturia aceasta le untrică nu-i numai pentru păstori, nu-i numai pentru lideri, pentru orice om venit în lume. Dumnezeu vrea ca lumina lui să strălucească pentru orice om. Pentru fiecare din cei care suntem în locul acesta. Romanii 9 cu 1. Fiți atenți. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, spune apostolul Pavel. În cugetul nostru Dumnezeu aprinde o lumină și avem ca mărturie nu procesele noastre raționale și logice, ci mărturia lui Dumnezeu dată prin Duhul Sfânt. Filipeni capitolul 3, versetul 15. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, ascultați ce spune Apostolul Pavel, dacă sunt momente în care nu vă înțelegeți, nu cădeți în acord asupra unui lucru, există o soluție. Dumnezeu vă va lumina în această privință. Sunt lucruri în familie, în societate, în biserică și nu suntem toți de aceeași părere. Dacă ar trebui să votăm, ar exista proporții care poate nici nu ne-am așteptat. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu și există păreri împărțite, Dumnezeu care vrea să fie unitate, Dumnezeu care vrea să fie... Un înțeles clar al lucrurilor vă va lumina în privința aceasta. Și în final, cum? Vei vedea cum. Vom ajunge la un numitor comun. Efesieni, capitolul 5, versetul 14. Deșteaptă-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Deci, frații mei, aș vrea să ieșim din starea aceasta de inactivitate, de pasivitate, din starea aceasta în care noi suntem mulțumiți cu judecata noastră. Și de multe ori ne dăm seama că n-am cunoscut adevărul în întregime, că am cunoscut doar anumit procent din adevăr și deciziile noastre care s-au bazat pe judecata noastră au falimentat. Pentru că cel ce cunoaște întreg adevărul este Dumnezeu. Și cel ce cercetează lucrurile tainice ale Lui Dumnezeu este Duhul Lui Dumnezeu. Și Duhul Lui Dumnezeu vorbește Duhului nostru prin această mărturie lăuntrică și ne inspiră, ne vorbește, ne călăuzește, ne direcționează. Cum putem să activăm această mărturie internă? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-l primim pe Isus Hristos în inima noastră ca mântuitor al nostru personal. Să ne pocăim de păcatele noastre, pentru că eu spune, celui rău lumina îi se va stinge. Dacă vrei să ai lumină, apropie-te de Dumnezeu, recunoaște starea ta. realizează că este important pentru tine de a te pocăi, de a te întoarce la Dumnezeu. Am fost foarte atent în timpul săptămânii, m-am uitat la programul Trinity a Bisericii Ortodoxe și am rămas foarte mirat de limbajul pe care încep să-l folosească preoții acum. Până acum... Foarte rar am auzit vorbindu-se despre pocăință. Am rămas mirat cu câtă claritate oamenii a lui Dumnezeu, preoți, înțeleg ce înseamnă pocăința. Și mă bucur de trâmbița aceasta care sună peste țara noastră și am toată convingerea că Dumnezeu va cerceta deci cei care poate au fost alipiți de o religie vor înțelege că Dumnezeu nu vrea religie în viața noastră, ci El vrea o relație a noastră cu El. El vrea să ne întoarcem la El și să ne pocăim. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu. Al doilea lucru ca să activăm această mărturie lăuntrică este să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. După ce te-ai întors la Dumnezeu, te-ai pocăit de păcatele tale, l-ai pus pe Isus Hristos, țimta alergării tale, tu trebuie să cunoști, să studiezi, să citești, să adâncești privirile în legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, să citești Biblia, și să încerci să o înțelegi pentru viața ta, nu pentru alții. Să mergi cu versete biblice și să le spui, Bă, am un verset pentru tine. Pentru noi. Apoi să acceptăm călăuzirea Duhului Sfânt. Vom vedea cum Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu vrea să te forțeze pe tine. Dacă tu în continuare vrei să te lași călăuzit de firea ta pământească, și să mergi după pornirile ei nebune, după poftele ei, tu poți, ai libertatea aceasta. Dar dacă tu vrei să ieși din starea obișnuită în care trăiesc oamenii sub imperativul Dumnezeului, viacului acestuia și tu vei să vezi mai mult și vrei să-ți asiguri veșnicia ta cu Dumnezeu, tu trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să ai această călăuzire a Duhului lui Dumnezeu și aceasta se întâmplă prin acceptarea pe care tu o faci și în rugăciunea pe care tu o spui Duhule Sfinte, vino în viața mea, inundă ființa mea, cercetează revelează-mi arile vieții mele care nu sunt în concordanță cu voia ta. Te rog, Doamne, ajută-mă să fac voia ta în viața mea. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem este să avem o relație permanentă cu Dumnezeu. Nu din duminică în duminică, așa cum se obișnuiește, apoi duminică mă duce la biserică, voi fi cu minte, lunea îmi fac de capul meu. Nu se poate, dragii mei. Noi trebuie să avem o relație permanentă cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim cuplați la sursă pentru că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, nu numai duminica, în fiecare zi. În fiecare zi avem nevoie de această ungere și călăuzire din partea lui Dumnezeu. Dezvoltă-ți o relație strânsă cu Dumnezeu prin rugăciune, prin post, prin închinare prin laudă pe care tu i-o aduci înaintea lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 6, ni se spune, Când te rogi, intră în odăița ta și încuie ușa după tine, numai tu și Dumnezeu. Nu lăsa ca îngrijorările, ca problemele, ca necazurile lumii acesteia, să te tulbure când tu ești cu Dumnezeu. Închide ușa după tine și stai în prezența lui Dumnezeu. Când te rogi, nu te lăsa și mintea ta nu lăsa să fie cucerită de problemele cu care te vei confrunta sau cu care te-ai confruntat în zilele trecute. apropie-te de Dumnezeu și lasă ca Duhul lui Dumnezeu să te activeze. Frații mei, în Vechiul Testament cuvântul lui Dumnezeu vorbea oamenilor prin profeți, preoți și împărați. Aceștia aveau doar ungerea lui Dumnezeu și dacă oamenii vroiau să cunoască voia lui Dumnezeu, merea la preot și la proroc. Și prorocul îi spunea care este voia lui Dumnezeu pentru el. Necazul este că oamenii în Noul Testament aplică aceleași metode. Dar v-am citit înainte că în Noul Testament Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să avem această ungere, această lumină și această mărturie interioară. Că prorocul este cel care confirmă ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit înainte. Unii merg și zic, ca să cunosc voia lui Dumnezeu, voi pune niște semne. Am auzit pe unii tineri, pentru că îi întreb la consiliere pentru căsătorie. Auzi, ce te determină să intri în căsătorie cu fata asta așa frumosă? Zice... Am pus un semn înaintea Domnului. Am zis că dacă va purta haine roșie, în seara în care ne întâlnim, ia-i sortita vieții mele. Mă uit la el și zic, da, o iubești? Păi o să o iubesc. Atunci îmi dau seama că am probleme destul de mari, că concilierea nu mai trebuie să țină o jumate de oră sau o oră, Trebuie să lungesc la patru ore, pentru că e o situație destul de critică. Și sunt foarte mulți creștini care merg pe ideea aceasta, au învățat de la Gedeon. Vreau să știu voia lui Dumnezeu, nu pun lână afară, dar am eu semnele mele care nu le știe nimeni. Rații, mei, aș vrea să înțelegem că Gedeon nu era preot. Nu era profet și nu era împărat. Și el avea nevoie de o călăuzire, a fost pus într-o situație în care trebuia luat o decizie. Și el a găsit acest mod de a pune semn de a încerca pe Dumnezeu. Dar în Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu luminează, activează Duhul nostru avem o mărturie lăuntrică care ne vorbește. Avem Cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea celelalte moduri în care Dumnezeu vorbește creștinilor în vremea aceasta. Noi nu trebuie să umblăm după proroci. Dacă Domnul vrea să ne vorbească, îi trimite pe proroci la noi. Uitați-vă în Noul Testament. Uitați-vă în. Epistole și veți vedea modul în care Dumnezeu lucrează. Noi trebuie să umblăm, să dezvoltăm această voce lăuntrică, această mărturie lăuntrică a lui Dumnezeu și să știm să o înțelegem, să o interpretăm și să ne folosim de ea. Să avem o relație continuă cu Dumnezeu. Să nu ne luăm după semne. Pentru că s-ar putea să pui semne din împărăția celui rău. Și am văzut lucrul acesta. M-am întâlnit cu cupluri care s-au căsătorit pe semne. oameni care au luat decizie pe semne și au rămas dezorientați. Au zis, nu mai, nu mai știu, nu mai cred nimic, nu mai fac nimic. Gata, s-a terminat cu toate lucrurile. Am zis, bă, cum pui semne din împărăția celui rău, unde satan domnește și facă, face coincidențe pentru că e împărăția lui. E împărăția lui. El poate face ce vrea acolo. Sau tu pui semne, crezând că Dumnezeu îți vorbește, dar tu n-ai o relație cu Dumnezeu. Dar tu... Isus Hristos nu este Domnul vieții tare. Tu nu lași ca cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să vorbească în viața ta. Și tu vrei să-ți vorbească semnele. Frații mei, aș vrea să cerem ca lumina lui Dumnezeu să lumineze mintea noastră și să pricepem Că Dumnezeu vrea să ne călăuzească, Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu nu vrea să ajungem în incertitudini și în probleme și în situații în care să nu știm în ce parte să o luăm. Al patrulea rând, să ascultăm de călăuzirea lui Dumnezeu și să dezvoltăm comunicarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că dacă n o odată de Dumnezeu, Dumnezeu tace. Drații mei, Dumnezeu niciodată nu se grăbește. Dumnezeu are timp tot timpul. Știți cine se grăbește? Diavolul. Nu știu dacă ați avut de-a face să faceți afaceri cu țigani. Eu am avut, nu știu cum să spun, nu a fost har. Știți cum fac ei? De când le-am învățat metoda, eu zic, cei care termină managementul ar trebui să, să stea o lună de zile în școala țiganilor. Să-i învețe cum se lucrează. Ăștia vin și spune, domne, am 15 minute la dispoziție pentru că trebuie să fiu imediat în Ungaria. Trebuie să fiu în Ungaria, uite-ți, am adus lucrurile acestea. Cumpără căs la un preț extraordinar. Te ia prin surprindere și spui. Trebuie să vorbesc cu soția. Nu, nu. Domne, uite, îți mai dau încă un lucru pe lângă ele. Ăsta are valoare extraordinară. Dar n-am bani la mine. Auz, uite, îți mai dau încă un lucru. Încă un lucru. Ăsta ceva extra, ăsta nu-l găsești în magazine. Este ceva extraordinar, jumătate e aur. Te uiți la el și zici, mă, numai ăsta dacă îl cumpăr, înseamnă că am făcut o afacere deosebită. Și, domne, hai bate palma, domne, că mă grăbesc! Mă grăbesc, domne. Și nu te lasă nici să gândești, nici să ascuți vocea interioară. Nici să întrebi soție. Am avut o, o situație de genul acesta și uh, am zis, mă, lasă-le acică, chem să vadă și soția. Și a venit soția și i-am spus, uite mă, asta îmi dă cu atâta, uite, păi de asupra dă asta, îmi dă asta, îmi dă asta. Și ea zice, mă, nu prea avem nevoie de ele, nu cred că trebuie să.... După trei săptămâni mă întreabă, auzi, da, le-ai cumpărat alea? Că cred că era o, o afacere bună. Frații mei, în această dimineață aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să dezvolte în fiecare din noi această mărturie lăuntrică, să avem această intuiție sfântă, să avem acest semafor sfânt al lui Dumnezeu în viețile noastre, să avem lumina lui Dumnezeu care strălucește peste viața noastră. În această dimineață aș vrea ca să plecăm din locul acesta cu certitudine aceasta și mâine când vom ajunge în situații, mărturia interioară lăuntrică să ne călăuzească în deciziile pe care le vom lua. Amin. Dacă există aici cineva care nu și-a predat viața în mâna Domnului, am spus duminica trecută, vrem să vă provocăm ori de câte ori ne întâlnim aici pentru că nu vreau ca sângele vostru să fie luat din mâna mea. Și vreau să vă provoc. Acei care doriți să aveți această călăuzire a Lui Dumnezeu, acei care doriți să scăpați de firea pământească care vă chinuiește și față de care sunteți datori și vedeți că nu puteți scăpa de ea, Că ați vrea să faceți lucrurile bune și nu le puteți face. N-aveți putere să le faceți. În această dimineață, prin decizie personală, veți putea spune, Doamne, te primesc în viața mea ca mântuitor al vieții mele personale. Dacă nu l-ai primit pe Isus în viața ta, dăm voie în această dimineață să te provocă. Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm și să spunem, Doamne, dacă există cineva între noi care nu și-a predat viața în mâna Domnului, care nu te-a primit pe tine ca mântuitor personal, Doamne, cercetează, activează voința. Doamne, lucrează în viața lui, fă ca lumina ta să se aprindă pentru el și să înțeleagă că este momentul potrivit în care să-și predea viața în mâna Domnului. Dacă există cineva care vrea să-și predea viața în mâna Domnului și vrea să-L cheme pe Iisus ca Mântuitor personal. Aș vrea să ridice mâna sus. Aș vrea să vă conduc în această rugăciune. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața voastră.